Mm. mm. Ja. Mm. Mm. Vi spelar in eller? Hur? Ja, det gör jag. Ja. Kör då. Hej, och välkomna till Fueltank avsnitt 25. Mm. det låter bra. Vi vi behöver inte bry oss för vi skyller på att det är första april. Är det fel så vi är, aha, aha, är aha. en fjärdedel mot avsnitt 100. Jajamän. Kan man säga så? Um, ja. Eller, ja, visst. Vi säger så? Ja, vi säger så. <laughs> ja. Vad var det för någon låt vi hörde här när vi... Det var. Jag, kommer inte, jag vet inte vilken låt det var. Nej, vad bandet heter. <laughs> Vilka var det som spelar? här? Wailing Andy and his electric mothers. Ja. Bra namn. Undrar hur de kom fram till det Lite ja. långt kanske Ja men det är ju roligt mm. Om någon annan vill att vi spelar deras musik i podden Så får ni gärna skicka in era musik Ja, mela. Kör. Om det, ja det måste vara någorlunda bra också ja. Det får inte vara skit ja, helt. Vi tränar gärna emot musik Men kan inte höra, vi kanske inte tar med allt Nej, precis. Mm, mm. Ja. ja Det var gött att vi hade lite mycket i veckan sist då. Ja, ja Det var, var uppskattat och de jag hörde ifrån. Mm. Ja. Vad tyckte ni andra om ett midd i veckan? Vi fortsätter, fortsätta, ska vi skita i det? Du, du pratar inte med mig nu? Eller? Nej, pratar, nej, det gör jag inte. Du pratar med lyssnarna? Nej, men. Mm. Jag ska inte fråga för en gångs skull vad han gjort i här killar. Aha. Um, <laughs> för en gångs skull? Ja, det är inte så ofta. <laughs> efter, jag har jag var bakfull i två dagar efter att... <laughs> <laughs> efter, efter vårt mitt i veckan. Efter det, när vi kunde skissa. Ja. Efter, efter, ja, precis. <laughs> Jävlar, här. Den kör! <laughs> Shit, så du att... full! jävla var full är det ja, eh, ja, det var inte riktigt meningen. Men så är. det. har ja. bra gjort på onsdag. <laughs> <laughs> det var lite det som var grejen. Så att vi är onsdag, så vi kör. Vi kör bara. Det är framförallt bra gjort tycker jag och bakfull i två dagar. Ja, det blir ofta. Ehm... Jag är ofta väldigt bakfull. Du drog, du drog många drinkar och sånt ju. Ja, mycket, det är farligt. mycket sprit. Det är farligt dagen efter. Ja, grejen är ju att jag, jag drack ju några San Miguel när vi spelade in mitt ja. i veckan grejen. Mm -hmm. Och sen så ville jag ju fortsätta med San Miguel och bara dricka samma det hela, hela kvällen. För det, det är ju ofta ett bra ja. kan, att, för att inte bli bakfull. Sen var det ju ingen av krogen som hade San Miguel. så vi gick ut till första krogen där och frågade om de hade San Miguel. Och det hade de ju inte. Så då drack jag ju en annan öl. Men då var vi fortfarande öl. Och sen så gick vi ju till nästa backstage-oppare, backstage, tror jag. Och frågade om de hade det här med Det hade de ju inte. Och det var det närmaste. Och det var ju Sol. Och sen frågade jag vad är närmaste efter det? Miller. Så bara, nej. Så då, då är du det. Ja. Ja, det var. Nej. Har ni något att prata om det? Har du gjort ute då här den Vi har mm. det. Det är bara ja, det är inte bara min, mitt liv är som, som är. viktigt. Jag har jobbat lite. Mm -hmm. så, eller, vi var ute på fredag, du och jag. Mm. Ja, eh, blev ledig kvällen där så vi stack ut. Kolla lite band som spelade på backstage. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, var li lite små, bakfull, lite små trött på lördag morgon. Börjar klockan fyra, slutar vi halv tre, tre någonstans. Kommer hem till lägenheten och alla mina möbler och sånt är omkring omkringflyttat. Varför då? För att jag lämnade <här> till fel <här> min hemnyckel till en polare. Och så slutar hen tidigare än mig. Jaha. <här> <här> <här> och så kom jag hem och så hade hen dratt en polare till. Och eftersom de vet hur mycket ordnings... Eller liksom, hur, hur noga jag är i morgonen Så de har flyttat runt böcker, och de har ändrat på grejer De har flyttat tavlar. Ja. Det är asbra. ja Lite så här: eh, klockan 1 april. första april. Typ. Du kunde inte gå och lägga i för att det var eller? <laughs> Jo, det gjorde du. Jag. <laughs> okay. jag ställde ja. tillbaka det sista idag. Ja, nice. Ja. Sen han kommer hem efter det här så. It's no more. Nej, men jag är ju klar nu. Ja, ja, men du, de kanske har varit där igen. Mm. Nej. Tog ju nyckeln ifrån honom ja. ja Men har du hört talas alltså, om en sån här Vad heter det? Eh, I blå... Dirk, Dirk, Dirk. Nej jag tänkte mer att man går till en eh, Mr. Minute Eller någonting Aha, liknande ja, ja. Mm. Kopiera nyckeln Mm ju. Så är det Om upp och vända skor för alltid Nej <laughs> <här> <här> ja. så alltså, det var ju min helg. Ganska mm. Händelserik egentligen ja, jag vet var... in mycket Jag var ju ute i att med dig mm. sa vi Men jag var ute igår också Vi, vi har varit ute du vet att vi har varit ute onsdag, torsdag, fredag. Nej, eh, inte torsdag. Jag tog en öl då. När okay, vi satt och körde ja, ja, ja. vårt eget gjorda quiz. Ja, väldigt kul. Ja, faktiskt. Larsson vann. Nej, men utklassning. För det var ingen quiz på backstage rock jag tror det var. På det torsdag Inte det. Eh, jag vet inte faktiskt. De hade band som spelade istället. Ja, okej. Okay. Men så då bestämde sig en av våra poler att göra ett eget quiz och så körde det några till tillsammans istället. Mm. Alla mot alla. Jag kom två år ja. Det var faktiskt jättekul. Mm. För jag snart igen. Det är roligt. Jag tycker jag man ska köra på sommaren utomhus. Mm. Kan, jag nog, kan nog få rekommendera till lyssnarna. Det kan jag ska vi kan ju köra utomhus. Spotify mobilen och så någon slags extern högtalare. Mm. Sitta nice. ute ja, i sol och avgör Mitt förra jobb när vi åkte upp till uh, Karsta. Karlstad. Så hade vi... Också, åkte, ah. åkte, säger man. Ja, åkte vi dit. Ah. Och så, för då var jag och en min kollega då, vårt vanliga team, och så hade vi en kille från ett annat team med oss i baksätet. Och så, då sa jag, men kan du inte bara köra låtar, filmmusik, och så får vi gissa vilken film? För ah. det tycker jag är ja, nice. Mm. <laughs> men det är kul. Och jag är ju väldigt bra på film. Ah. Men han, i baksätet, var väldigt bra på musik. Ah. Så han... Så det, Ja, det blev jävligt jämnt i alla fall. Nice. Så det, var, det är riktigt kul då. Så. Mm, sen så ja, igår var jag ute med några polare. Eh, för vi firat en polarearbetfarsa. Så då var vi ute där. Sen var det ett plingljud sen, varje gång Karl sig polare. Och eh, ett ljud till så säger hen. för det? Han har sagt typ två gånger. Du har sagt polare typ 18 000 gånger. Käft Just det. då. Ja, visst. Någon som har kul att börja med. Någon som har någon Va? Var du färdig med historien eller? Nej, men, ni avbryter ju mig. Jag, jag hade inte berätta mer. Men... Ja men kör. Nej skitsam. Ja. Men kan du inte bara fortsätta att berätta din historia då? Ja, Hände något intressant? Vi blev bjudna på alkohol i den kvällen. Mm. kvällen. På backstage bara i Jag mm. Det var jävligt uppskattat. Ja. <laughs> Ta inte en spänn Nej jag ute. Kom igen gratis. Vi drickar gratis. Gött sånt. Jävligt nice. Och det var det. <laughs> då svänger jag vidare. Från krogliv till könssjukdomar. Ja. Är det Agenda eller? Nej. Eller, jo. Agenda. <här> <här> <här> <här> ni vet herpes. Mm. Och ni vet koraller. Mm. ja. 95% av världens koraller har tydligen herpes. Jaha. Jaha. tänkte att det var en schysst spin-off på Krog i och med att det ligger ja, ja. könssjukdomar och så. Lite hejvilt. Mm. Koraller gör tydligen också det. Ja. Det är kul. Det var intressant. Man. Var har du fått den här informationen från? Mm. Ehm, en äh, polare är som... <laughs> en, en nyhetskanal som heter SourceFed med Philip DeFranco. De tar upp så här roliga idéer. Det är existens fast. Roligt. Du, du, har, du har sagt den grejen så jävla många gånger. Men det är så jävla bra. Men det är, jag antar att kollar aldrig upp det. Nej. Det, det <laughs> jag tror inte det var det. Är det det, är så det, det är så så jävla <laughs> kul. skiter in då. Har du något på agendan Ja Jag tänkte ta upp prata lite Twitter. Lite Twitter. Ja, ja. ja. Det här med 140 tecken. Är det väl? Yes. Yes. Och det är ju lite knivigt. Att ja. hålla sig till det. Ja, mm, det är ju en liten utmaning ibland om man ska få in allt man vill säga i det där. Men! Tänk på en kines. Ja. Ett tecken är ju fan en halv bok. Man kan ju skriva vad som helst. På 140 tecken. Ge ett tecken. Nej, men, ja, men genom 140 tecken så kan du. Få ut en roman på det Ja, precis. Mm. Mm. Är det är jävligt fuskigt. Samma eh, sak med sms-andet då. Har inte de någon ja, anpassad alldeles. grej då? Så att de får, de får 20 tecken Det vore väl jättedumt Ja <laughs> ah, kul Nej ni får inte fler <laughs> Vi såg väl någon som hade gjort mer Ja, ja, ja uh, vad, nåt... vad var det då? Någonting med siffror och grejer Massa siffror och snedsträck och skit mm. Någon slags kod ja, som, Dumt. som bröt den mm, Spärran typ Kolla vad jag kan <laughs> Ja det här typ. har jag hittat på flashback typ ja. mm. Det här med att vi inte får köra motorcykel då Va? Va? Nej men det här med att vi inte får köra motorcykel då. för att vi inte har motorsykkelkörkort. Ja precis. Jaha. Ja. Men vi får köra moppe. Mm. Ja och bil. Ja, ja, men vi har ju bilkörkort. Ja, vi har ju vi får ju köra bil. Ja, du tänker förr i tiden. Nej, ja, ja nej. det dels, ja. Ja, men så min farsa tänk... fick ju motorsykkelkörkort. Åh ja, ja, det, ja, <laughs> det är min <på> mormor. <laughs> den nivån um, den, för att hon är kvinna, menar du? Mm -hmm. mm. Um, <laughs> <laughs> vi får köra bil och vilken bil som helst så länge det är en bil. Ja, eller inom tyngd gräns. Ja. ja, en bil, bil. En b reggad bil Precis. Den får vara hur stark Och hur, gå hur fort som helst mm. Mm. Och så får vi ju köra en 30-moppe ja. Och även en EU-moppe EU mm. Varför då? Varför får vi inte köra en motorcykel då? Jag vet vi... faktiskt inte Mopeden har ju samma grejer Bara att den är klen Men mm. en bil kan ju vara hur stark som helst Ja, ja mm. Lite, lite... Så man borde få mc kort Automatiskt tycker du? Nej, det vet jag inte Men jag tycker att det är konstigt att man får ett man får köra moppe När man inte får köra Aa. motorcykel mm. Jag vet inte, jag tror att moppe är ett ganska bra Liksom inkörningssteg Ifall man vill köra tvåhjuligt. Mm. Så att man inte börjar med motorcykel För det är ju. man kan ju stegra över lätt okay? mm. Och man behöver ju ha lite känsla för det med motorcykel lite mer fin motorik. Men moppe det är ju bara full gas, dumpa kopplingen och så i iväg. om man lutar sig framåt liksom. Ja, då har du inte kört så mycket push kanske? Nej, det ja. har jag inte. För <laughs> <laughs> det är inte full gas och dumpa kopplingen. <laughs> <laughs> men är ni med på vad jag tänker? Mm -hmm. Ja, absolut. Mm. Ja. ja, det var väl inte så jävla roligt kanske. Nej. Nej, men det var ju ändå en... Äh, Intressant tanke. En tanke. Som ja. Är. Jag har tänkt på en sak. Mm. Att bloopers i slutet av filmer. Mm. Det är så jävla kul. Jag tänker bara att det är ju jävligt dumt. För jag kollar på Heartbreak Hotel häromdagen. Mm. Varför mm. det? Jag vet inte. Fick ett infall och jag aldrig satt den förut så okay. jag kollar på den. Köpte du en lite på tv? Sedan vet du. Amen. Ja. Mm. Och då... Och då... Kom det bloopers i slutet. Det var en ganska bra film då. Var lite rolig så där faktiskt. Jag har inte sett den. Nej, men det var faktiskt ganska bra. Eh, men och så kommer det bloopers i slutet. Då försvinner ju hela den här att, att det är så verkligt. Eller då blir du en, en ja, då blir du att det är en film liksom. Mm. Men det är som tänk om blooper skulle komma i slutet av eh, Gudfader. Ja, eller <laughs> Män som åtta kvinnor eller någonting ja. Då blir det ju bara ett, ett skämt Av att, att mm. det inte är så liksom. mm. ja. Att det inte är på riktigt Jo men drama och action och sånt Där vill man ju inte ha bloopers Nej. Men i för komedier det, ja. med typ Jim Carrey Där vill man ha bloopers ja, Eller i typ alla Jacksson filmer Ja, ja. Men för på, på den här filmen, det, det, här filmen det, var ju, det var ju komedi men det var ändå drama Så det ja. blir så här konstigt Det passa inte in ja, okay. överhuvudtaget vad är det för film? Två singelbrudar som ska hitta kärlek. Ja, de är typ här 45 och skröjt på krogen och så. Precis. Uggers. Nej, inte särskilt goa. Helena Bergström och Maria... Eller? Eller de? Vad sa du att du Helena Bergström och Maria... Någonting. Maria. Lundqvist. Stämmer bra. Skeppig. Det var ju konstigt att jag kan några svenska skådespelerskor. Nästan. Men hur? Nej. nej På tal om namn då Jaha ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Vi börjar ja. bli grymma på det här alltså. <laughs> Jag tänkte på det här För Jag och Malin, min flickvän mm -hmm. ja, Vi pratade om namn mm -hmm. Och barn Ja, för hon är ju ja. lite Vikarie Sugen. på Aha, okay. <h> <h> nej, På skolor nu Små, små skolor. Och så um, barn som heter typ vet, Tindra Ja och saga. New, new och... Age. Ja, fast det är ju. Ja, för det är på modet. Var det där jävla? Mm. Jävlet är ju tindra. Ja. Och det kan v fan gå att skjuta sig. Vilda. Mhm. Mm mhm. Mm mm. Blomma. <laughs> det är som i Bambi. Eller. Uh, uh, skunken. Jag vet faktiskt. Vad heter den så? Blomma ja För att den. Jag har sett Bambi en gång och det är den här åldern Så det är därför jag kommer ihåg det För det var ganska nyligen okay. ja, Och det, ja, då kom ja, det, det, Jag tycker det är skit då, dåligt Sådana namn som liksom är så här, De är konstiga, de är inte vanliga namn Men alla heter dem så att de är vanliga namn De ska, ja, vara, lite, de ska mm. vara lite naturligt vackra ja. Ja, typ. Och att alla, ska, att alla Ska döpa sina ungar till något sånt mm. Att det ska vara lite roligt och nytt Ja mm, precis Ja. Men nej det funkar inte längre för trots, alla heter ändå trots att det är snud på barnfugeri tycker jag. Men, det är konstigt Så måste de döpa sina barn typ såhär, och så här: Neo? Neo är ju balt är ju nej. i. Nej. hade du döpt något i Neo Larsson Jag hade nog kunnat göra det om du var en kille. Nej jag har inte inte gjort det. Jag hade aldrig gjort det i hela mitt liv. Mm, okay. Men okej. Okay. så då kommer jag att prata om folk i våran ålder och namn som är populära i våran ålder mm. Mm. och folk som Namn som folk absolut inte heter i vår ålder. Mm, vår generation. Ja, precis. Ja. Och jag skrev upp några som vi kom på. Så Yvonne, känner du någon som heter Yvonne i vår mm, ålder? Nej. Annette. Jag vet inte ens mamma som heter Yvonne. Ja, men mammor kan vi inte räkna in. Nej. nej, precis. Annette. Nej. Ni? Katarina känner vi igen. Ja, just det. <laughs> Katze. Ja. Eh, Kerstin. Marika. Nej. Britt. Marika finns uh, mycket i våran ålder. Alltså? Ja. Absolut. För det var ett namn som vi skrattade med ståt när jag sa. Okay. Uh, Agneta Måd. Är någon som nej. heter Måd i vår ålder? Nej. Jag tror det, det var dubbelnamn Agne det. Agneta Måd. Agneta Måd. Det hade man inget, inte berättat. Inget bildestrick. Och Gunilla, det är kvinnorna ni har. Så vi In Ingvar, Stig, Björn, Albrecht skrev men upp björn, Men det är jävligt gammalt Björn, björn vet jag finns väl mycket i våran Är det, det Tror jag Inte mycket jag tror jag inte Men det finns Men det är ju, det är, man vet man inte är så är inte konstigt Om är hon heter Björn i Conny Nej Nej Roland Nej <laughs> Jävla lista du har. Alltså. Kjell Nej verkligen Och sen här kommer det. ett namn utav, På en kille som Man absolut vill köpa en bil av För det finns namn på folk Som man inte vill köpa bil av Och så finns det namn på folk Som man vill köpa en bil av Vänta vänta vänta Sven Ja kanske Kenneth tänker jag Ja Kenneth han ja. Han, han, han, har, han har skött bilen Ja det är en reko snubbe Han är typ 45 Ja Han, eh, han pendlar till jobbet Han använder inte så mycket annars bilen Utan det är liksom Han har gått bra mil Många mil Precis. men bra mil Och den är underhållande ordentligt Fint skick eh, Lennart och Ulf Ulf? Ulf är nice. Vet jag Alltså? Ja mm. Han är inte i våran hade. Nej men ändå var eh, Han är 25 liksom. Mm, så det är ändå mm, inte så långt ifrån nej. oss det. Och vi är 21 i år så är det. Men många av de här namnen. De är ju borde inte de komma igen snart? Eller heter folk det? <coughs> barnen, det borde, det borde gå de om de, så ja, exakt, mm. exakt. Det börjar ju komma mycket där rut och siv och Tira och sånt typ. ja, och mm. Magda och det är ju Olja. gamla Tantnamn, namn ja. ja. Och de börjar ju komma nu. För, för de som heter så börjar dö. Ja, mm. ja, ja och för för jag Och de som heter typ. så här, de börjar ju inte dö nu. Då kan så vi tänka Ungefär 20 30 år kvar. En, ja, en, jag tänker en tidsspan på kanske 80 år då, tänker jag. 80 90 sådär. Ja, ja, så Ja, och nu har det gått 20 år, så om 60 år kanske våra, de här namnen kommer tillbaka igen då. Ja. Eller nej, nej, inte, nej, nej för de, de, de, de som heter så här så de, de är, är ju typ 40 om, okay. 50 nu. Ja, men då är de om 40 år då kanske. Ja. 30 40 år. Amen. Om 30 40 år så kommer folk heta Anton Karl och Alex. Nej, det är nej, ju de om, sex, om 60 år kommer folk heta Aa, Anton ja, Karl och Alex. precis. Vad är det? Hm? Kommer alla tänka tillbaks på? Oss? Ja, gud. Ja. Nej, ja just det, det var nej. de där, alla, ja. alla heter Anton Karl, och ja, Igen ja. Nej nej, alla heter Anton Karl och Larsson. Ja, ja, <laughs> <laughs> Vad ska han heta? Larsson. <laughs> men det ni heter, heter ju Andersson. Ah, ja, men nej, alltså det är... Nej nej, det är inte så. N Namn som är vanliga nu då. Mm, ja, men det är ju i, i våra ålder I våra åldrar. Mm, Erik. Den ja, har Erik, Jonas Erik, Johan. Ja, det är med Mycket Johanna David Anton mm, David, ja Carl är inte så vår Men det är inte helt ovanligt heller Alexander är men... inte heller så jättevanligt Nej. Nej Det är lite äldre Ja mm. Många Anton är det ju Vi tänkte också på folk som Folk som heter sådana här namn Som inte stämmer med generationen Ja De tänker ju när man säger När de får barn sen Då kommer de också Göra samma grej ett, en generation fel. Ja, precis. Så det kommer alltid vara det. är förskjutet liksom. Ja, okej. Med namn, ja. mm. Lite kul. Ja, lite kul. ska jag dra min nästa på en mm, sju övergång. Ehm, namnuttal. Vad sa du? Kan du på en sju övergång. Ja. <laughs> okay. man uttalar namn, vissa namn Nu kan ju ändå att man spottar. Ja. Jag tänker lite på... Ibland när man sitter och äter, öppnar munnen. så vänta. Går det är språle? det är så sjuk! Ja. Va, va, va, det kommer va, under tungan Ja! Vad va, va, va, va, va, är det förlåt? Jag satt förut och den bara... Oh, förr, rätt en flaksor ibland. Ja, men jag, mm, precis, och så bara så sprutar jag. det. Men det är ju salivtillförsäljning som jag ja, men, är lite oft där. Vad... Va, <laughs> vad i helvete liksom Men det är typ så här du vet att nu ska jag äta någonting och jag vet hur det kommer smaka och det är lite så här Pavlovs hundar. Ja. Och då kommer saliv till försen och sen så då då är ju tungan liksom i vägen där fast det är inte riktigt i vägen då så det bara pum. Som att ställa ett kök istället. Men lite kök för Nej, förvunken. Det var länge sedan Jag gick ut och rocka ut för det. Har, mm. var det <laughs> Har det hänt något pinsamt Lars han? Va? Har det att pinsamt? pinsa vad satt, tänkte du på satt det? satt med en liten romantisk Nej, jag... middag och det kom i eh ja ansikte yeah. yes nä ja, men jag satte åt i veckan med datorn på bordet oh. och så... låt hon ha en romantisk mina häm det låter fortfarande som en kille då tänker du det Hem. att då tänker jag att det är en kille ja jag tänker det. att det är en en hon eh, en henne tänker man tänker jag jag ah. tänker på henne jag tänker att sitta i en gamla kubbe eller så och sitta och checka romantiska mina som heter häm smartast som man kan göra på honen häm ja det, det kommer säkert komma snart ut säkert, säkert. när man ska vara så här jätte jätte gemstels uh, ja, ja precis mm. But, nej men uh, okay. hem killar jag har en ny fin övergång här om jag får ta över då kör kör jag är klar på tal om att spruta och saker <laughs> <laughs> så det kommer ut en grej här nu vi vi har ju på alla sätt att klippa det vi har inte pratat om det här men när man sprutar på den här vad var det vi kallar den nu vad det is? Det rinner av ja, grejen. Vad heter ja. det? Vad heter det? Is i uh, nej, vad heter det? Nano. nanoteknik för impregnering. Impregnering, sånt där. Ja, fast det är jävligt bra impregnering. Ja. Det har kommit nu så man kan eh, man lämna in en, sin telefon till sånt företag. Mm. så mm. sätter de in den i en liten box och så sprutar de på sånt här mm. så att telefonen blir helt vattentät nice. så att man kan tappa den lägga den i vatten. men det känns som att om man gör det Och den är vattentätt så borde det täppa igen Nej, för det är så jävla tunnt Det är tusen gånger tunnare de här partiklarna Än vad ett människoårstår är Men ändå det, är för... så allt funkar. det känns som att Det blir ju ah, ja. okay. Allt funkar som det ska Sånt är, vet du, som man kan Jag har sett greppa. lite recensioner på det mm -hmm. Och det var en kille som verkligen Testade sönder det ja. Så att hans skärm gick sönder till slut Mm. Men då hade han typ låtit den ligga i vatten Typ så här 24 timmar och sånt ja, ja. Men ändå ja. Det funkar jättebra bra ja. Det är inte så att man ska lägga den i vatten bara för att Man kan men det man ta ett den samtal liksom. när det regnar Ja, mm. det är bra om man tappar den i, Om man ja, står precis. diskar och står och pratar Om man tappar ner vattnet så, så funkar den fortfarande Eller om man, om man har lite lösa byxor Och man tar av sig dem när man sätter sig på toa ja. Ja, ja. Jag, jag kan komma på och så ser man Att den ligger sig halvvägs ut när man sätter sig ner Man bara, <här> jag <kommer här> så nära <här> I alla fall, företaget som har gjort den här mm. produkten heter så mycket som Liquipel. Så mm. liquipel.com där. Mm. Kan mm. lägga ut. En, nice. Vi kan, det finns ett roligt klipp där. Vi kan lägga ut det på vår hemsida sen. Det kan jag. Det mm. var roligt att vi ska göra något vettigt på den hemsidan. Mm. Så får jag gå in och kolla lite länkar kanske. Så. Ja, ha ja. ja. ja. mm. Från eh, vattentäthet <laughs> stod i duschen den här i veckan ah. och tvättade håret och blev. Eh, Påminner om ett fenomen som jag inte har eller liksom, varit med om på flera år mm. Mm. När, mm. När, när det rinner ner Vatten i ö Eller schampo i ögonen mm. alltså, Så Kommer de att få kids ja! Som bara inga mer tårar Jo Det ja! <laughs> <laughs> yeah, funkar ju inte alls. Det var ju Särten. precis samma ja. sak det gjorde det svinord Men alltså, jag stod och så liksom ställde, Man får det i ögonen och man känner hur det bara bränner Man mm. öppnar och man ser ingenting Och man ställer ansiktet mot duschstrålen Och liksom gnuggar ut allting mm. Och det svider ändå man bara, Vad ska jag göra häll, då? Häll mjölk <laughs> det är så? Nej jag vet inte Det funkar ju när man har tomat. stark mat Så är ju mjölk <laughs> ja. bra Man ska ju spruta sån där på ögonen Ja just det är inte det är det så jävla bra Så när man har bränt sig på en manet Så man ska ha urin på det Ja jag Tror det hade funkat? Så ställer du kissar i ögonen Kanske ja. ja Nästa gång Nej <laughs> <laughs> Kanske inte Då får du hellre svida Eller <laughs> att man, ja, man behöver dra den i stor igen Jo det Men Vad hände sen då? Jo nej <laughs> uh, Jag löste det på ett, på ett sätt bara <laughs> Du säger så att jag löste det bara. <laughs> Det fixas Tog här Tog hand om problemet ja. På tal om vatten Nice <laughs> Så kan man ju. Bara <laughs> köp, det är <bara> <laughs> så jävla bra. Övergångsavsnittet oh, Så finns det ju vågor på vatten, och på vågor så surfar man ju. Ja. Mm. Mm. Och jag har ju betalat ju inte för mitt Spotify. <laughs> Nej, men det, det kommer vara helt jävla logiskt snart. Tyvärr. Okej, okay. okay. fan vad bra. <laughs> så jag har ju reklam på mitt Spotify. Ja. Och du nu är det ju så jävligt mycket sök in till skolor reklam. Ja, ja, ja. ja det är ju tider. har hemma sånt i brevdåren också har jag fått. Ja, och då så säger det är någon tjej som säger att hon är någon ingenjör eller någonting. Och så har hon varit med och utvecklat surfbrädor för kvinnor. Och första gången hörde jag Vad då? Varför Va? skulle det vara... Olika för, för tjejer. men du ju ah. exakt samma. Ja, ah, men jag tänkte ju inte på surfbrädor. Jag tänkte ju på surfplattor. Ja. Ah. Ah. Jag tänkte, vadå? Kan inte alla ha en iPad? <laughs> varför, var, är, är det en rosa? <laughs> Så det var först, andra gången jag hörde. Ja, surfbrädor, det är ju inte... Det är, helt det är inte samma sak. Men ändå, varför kan inte de ha samma, eller? Är den en rosa, eller? Nej, men alltså surfbrädor som man surfar på vatten med. Ja. Vi till det alltså, Det är ja. ju... Alla tävlingar har ju använt samma mm. i alla år. Mm. Du måste veta det hur Är inte det ett steg bakåt i jämställdhetsprocessen? För, för mindre fötter, eller för lättare. Det måste ju vara något handikapp där, för vi vet ju allihopa att tre det är ju sämre än killar Ja. Mm. Det är ju fakta. Inte, nu blir jag är... sån här, bara. Men det, hur menar han, kan inte, han förstår inte det Nej. Han gör det med ögonen och bara Vad pratar de om nu men ni fattar vad Så är det inte alls det Han är jätteironisk hela tiden Men han förstår det aldrig Det var något nyss också Han gjorde det på, nej jag vet inte um, Ja så det var en liten Ja det var konstigt Det var faktiskt. tal om att surfa På internet så slösar man ju el När man surfar Ja. ja Vad gjorde jag ni under var Earth, Earth, Hour. Earth Hour? Ja, ja det. Ni vi ska snacka lite Earth, Earth Hour Vad Vi jobbade, och vi släckte faktiskt ljuset på det evenemanget som vi jobbar på I en timme? Jajamän Rent demonstrativt Det var inte lätt att jobba i kolmörker så, <laughs> kan mig? så tycker jag att Earth Hour är dumt Lite grann Ja det är ju löjligt Nej men du vet, jag släckte ju lampan under Earth Hour så att det är lugnt att jag bara kör resten av Det är inte att jag kastar glas. Ja. I Ska man kanske bara. Om man bryr sig. Så gör man väl någonting hela, hela tiden. Och året, minskar. Ja, det, då och då släcker lampan när man går ur rummet. Istället för att ha släckt en timme ja. På ja, ett ja, år. Precis. Det är bara löjligt och dumt. Jag har också ja. en grej på det. För jag har tänkt att. Det är många så här. Lite övre medelklassfamiljer. Kör lite Audi SUV typ. Mm. Som, är lite, som är lite så här ytligt. Miljömedvetna. Mm. Ja, vi släckte på Hour, men vi kör en bil med en 4 liters motor mm. För att barnen ska kunna slippa gå 10 meter till dagis. <laughs> liksom sådana grejer, det blir såhär... Det är mycket löv och skit på hästen äh. som man måste köra <laughs> över. Och... Fan, jag kan ju snubbla, vet du. Mm. Ja, jobbet. Jobbet vet du. Får jag dra vidare? Yeah, ja, gör det. Klara? Fy, för att övergång. Ajmen. För att när, det, när strömmen är <laughs> avstängd och så, Jaha. då fungerar det inte bankomater. Nej. Eh, och jag stod ju innan jag kom hit till dig i fredagskal Stod jag och väntade på um, Kan 35-40 år gammal dam mm -hmm. Som skulle ta ut pengar för mig mm -hmm. Och Anton hatar mig nu mm -hmm. Och hon och jag ja, ser ja. över hennes axel när hon ska trycka in kortet Och hon gör det inte med remsan upp till vänster Nej. Hon gör allt annat Och sen bara varför funkar det inte? Tryck stoppa in på längden. Nej men det är så här, Hon står och liksom, prova Vänder på det och vänder på det. Med texten uppåt. Mm. Alla vet ju att det är fel. Ja. Mm. Det är där för fan är skyltat. Men du ska göra så här. Ja, och jag står bara, han ja, Lägg ner. Det finns liksom typ åtta sätt att försöka på. Snart blir det ju rätt. Har du mycket som till jag... kassan också? Kolla det. Men mm. det mm, funkar inte. Nej. Om du kollar. Så... Nej det. det, det nej, shit, ja De drar. Varför funkar det inte? Ja, då har du har chip på, på korten. Aha, just det. Varför lägger jag mig aldrig i det, säger de då? Mm. För de är där inne varje dag. och gör <laughs> det som Men jag förstår inte det. Om du hade varit klar Men... där så hade det haft en snygg övergång som jag tänkte prata om. Men nu sker det sig för nu ska vi prata ah, vidare. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Men jag förstår inte det. Vad, vad är man för karaktär om man vid 40 års ålder inte vet hur korten ska in i bankomaten? Man är en här som inte har en mobiltelefon. Eller så ah. har man en någon liten... Gammal, jävligt gammal telefon. Som man stänger av när man inte ska ringa någon. Ja. ja. Eller hur? Man sätter på den och så. Oj, varför kommer det så mycket medlemmar för? <laughs> fyra månader gammalt. Äh, jaha, nu ska vi se så svarar man på det. Här. Precis. Alltså, ta fyra månader att skriva sms. Alltså. Ja, precis. Ähm, precis. Va, ja, så sån, sån är man. Ja, ja Eller hade du något på det? Nej, jag var hur? mest klar. Jag ville bara liksom upplysa om att. Det fortfarande finns folk som är så dumma tydligen. Jag tror inte att det ja, man, ja, man är under 50. Det man är att är att man visste. kan ju inte ta en beskrivning. Man är i den åldern, det är det, för att nej, äh, jag är tillräckligt gammal för att förstå som det är själv. Jag behöver inte läsa bruksanvisningar, jag behöver inte titta på skylten här för att jag kan klara av det själv. Jag kan väl stoppa in ett kort i den här jävla automaten. Varför funkar det inte? Varför funkar det inte? Varför funkar det inte? För du kollade inte på skylten som sitter precis, precis. vid och som talar om precis hur du ska göra. Mm, ja. Ja. Ah. Mm. du hade någon snygg igång? Mm. Spåra tillbaks lite. Varför funkar det inte? Ja, det var chip på, det chip ah, just det, varför lägger jag aldrig alldeles säger om då? Mm. För de är där inne varje dag och <skratt> <att de> gör samma så. Åh. På tal om att uh, affärer eller inte. Ja, just det. <skratt> eller mataffärer förut <skratt> <det är skratt> <det då. skratt> uh, jag var handla förut. Mm. Och då det det, ja, det är så konstigt för alltid när man det är en gata. Precis, precis här där jag bor. Mm. Typ, det tar en minut för mig att gå dit, kanske. Mm. Och det är alltid en gubbe som sitter vid kassan. Som mm. inte jobbar där. Nej. Man oh. brukar sitta där och sälja bingolotter. Mm. Mm. Ja. Men jag har ju märkt att han är ju alltid där. Ja. Även fast han inte säljer bingolotter. <laughs> och hjälper till. Ja, men han har väl inte annat att göra? Nej, men hitta på något annat att göra det ja. här för. Han är ju alltid där. Han ja. är så irriterad. Gå hem typ. <laughs> Eller något. Han... För, för då kom den och skulle ha en blomma. Mm. Och så kom, ja, den kostar 25 kronor, hon. Ja, Så hon. Så vi gav 25 kronor till henne. Hon scannade inte in den. Mm. Och du kan nog hämta en blomma. Här ska du scanna in den här så att det blir rätt i systemet, sa han då. Mm. Oh. Ja. Gå hem! Ja, det blir så jävla sur om hon där hela tiden. Gå <går> hem. <går> Stj, vad gör han där? Han har väl inget att göra. måste ha vad, vad historien är Tror han att han har jobbat där förut. Kan han ha gjort? Och sen pensionerat sig kanske? Fråga, han är, gammal, kan fråga han är ju gammal, säkert jobbat i den butiken. Han är ju säkert 70. För typ 20 år sedan Kanske kan vara en år. släkting till personen som sitter i kassan? Nej. Nej. Det känns. För det är aldrig samma som sitter i kassan, du Nej, olika. Ja, okay, det är Det ja, olika. Inte så att ja, han ja. bara är där när en viss personen är där. Nej, det var han det jag tänkte att det kanske. hela tiden. Vad gör han där? Klockan elva, en söndag morgon, tänker jag. Eller hjälp, söndag förmiddag. Idiot. Jag har inget annat att göra. Fan. Har ni sett, har ni sett YouTubes lite roliga första april -grej? Nej, jag har inte varit inne idag. Har jag inte varit det? Nej. Åh, första aprilgrejer <hör> De har ju en... Fast det, det, är ens, det är ju inte ens särt att de försöker lura folk överhuvudtaget egentligen, utan det är bara en rolig grej de har gjort. Bara Men de att har... att det är första april idag, det är inte den andra. Nej, precis. De har ju i alla fall en, De brukar jag ha lite, om det är till typ julafton, så de har de typ lite snö på mm. loggan och sånt. Har Google någon? Mm. Jag kan kolla. Vänta. Mm. Jag är inte klar, Anton. Nej, förlåt, Nej, förlåt. Nej Google har ingenting. Mm. Mm. Men då, nu idag då. Mm. Så har de en liten cd-skiva som sticker ut från loggan på höger sida. Mm -hmm. Från det röda. Mm -hmm. Och om man trycker på den. Mm. Då kommer man in på, in på The YouTube Collection. Och det, <här> finns en, och det finns en trailer här. Är det en liten dvd-skiva då kanske? Det är några dvd-skivor. <här> Hur många är dvd-skivor? Det? det är ungefär 270 lastbilar från KB. Hon lämnar <här> lådor fulla. Med, som är kategoriserat i lådor Där det står How to open a milk Och så, och sånt. Och så är det en dvd Med jättemånga sådana klipp på kommer du, kommer du ihåg den? När, man, de för, när internet kom Och man kunde få internet på cd ja. Ja. För de som inte hade internet hemma Yes, yes. Ge mig det nu tack men då då har, då, då hade den där Youtube kollektionen bara varit en liten liten liten del. Ja. En liten liten liten mm. liten del. Och, och eftersom, eftersom, eftersom det läggs upp väldigt mycket hela tiden på Youtube ja. så får man en leverans varje vecka. Ja. Så, med lite såhär, subscription lite sådär mm. uh, och i och med det här så får man även lite lappar som man kan skriva comments på och skicka in manuellt. Med <laughs> det brev och så får man skicka med och så får man med en, en bunt med sån här uh, antingen en grön tumme eller ja, en röd, röd tumme, tumme så får man skicka in den så här. Och så får man svar tillbaka också på so, allt ja. som skrivs <laughs> får man replies. Jag nice. fattar hur riktigt företag är när de kan göra en sån här grej ja. som de som är skitsamma verkligen bara för att det är kul. Får det lulz. Ja. ja. Har ni så sånt företag vill man vill vilja jobba på? Det dagens industri vad de skriver då? Nej. Nej. Att äh, Apple har köpt äh, den grekiska ön Ios. Uh, roligt. Oh för att och så för, ja, för, då, för då för att hjälpa Greklands ekonomi mm. och Apple har ju garanterat råd och så ja, ja, en grekis jävla skit <laughs> Och så ja det då. Och, och sen så skulle den och, och då nu så skulle den heta iOS 5 skulle den heta nu men sen skulle den byta namn hela tiden. <laughs> <laughs> när, de, när de släppte ny. Jätterolig då. Vad vi eller, eller hur det är genialt. Ja. Så i fall de gjorde det, en siffra på er. Som man så från en rymden. <laughs> för en rymden också. Ja. Inte bara från luften. För en rymden. <laughs> och så st stranden skulle heta I Beach och allting. vet, Skulle vara perfekt. <laughs> Stod Stå på en? ja Ja. <laughs> Herregud. Och vad det mer? Du det roligt. Ikea hade någon tror jag som. Där de. Hade, där de hade skickat ut fel, de här insektsnycklarna. Ja. De hade skickat ut för vänsterhänta eller någonting. Alltså, det är ju samma, så var det bild på en överkryssa där man skulle skicka tillbaka och så den som var oh! riktigt riktigt. Alltså, oh, det är ju oh, vänbar, vän, oh, oh, ja precis. Oh, det är bara att man lägger det andra hållet. Nej, det var, var tråkigt. Det är ganska... jätteroligt. Oh. Har du någon har du råkat ut från Apel, apel skämt? Nej. Någon har någon råkat ut från någonting idag? Nej. Jo, jag har sett på Facebook folk som har ändrat förhållande status. <laughs> Och tre... Singel, april, april Ja, tre alltså, timmar bara. senare ja. Blablabla har gått från förhållande till singel Och alla bara, åh nej vad synd och sen, april, tre, april, april Tre timmar åh, senare, åh, jag skojar bara Vilket tråkigt april <skratt> själv verkligen. Det var så ja. som när man var liten men det var första april Och alla skulle på hela tiden ja. Så fort någon öppnar ja, brinner, käften ja, April, april, hela tiden Vi ja. kan lura ut till Skåne Det är ja, ja, ja, Det är ju maj, maj, mån April, Karl. april din, din dumma, dumma sill, jag, jag kan lura, lura dig var jag, jag vill. Är det så det? Ja, maj, maj, måne, jag kan lura, lura dig till Skåne. För de jävla idioterna för som ska lura någon i maj också. Vad är det för det Är det samma sak? Första maj, då man kan lura du också, också? luras maj, Fast det är bara någon jävla som man hittar på. Ja, um, Aha, så det, jag tänkte trodde för att det var någon så här. Uh, någon speciell dag. Att det var någonting maj, måne. Nej, nej, nej. nej. Um, jag lurade min flickvän lite grann. För jag mm. hade varit då... På toa ju slut Malin April, april <laughs> det var Nej, varit på toa Mycket roligare IRL än på Facebook Ja <laughs> Man är säkert Man är helt seriös också Jag har jag, jag tänkt Jag tänkt på en grej Jag skulle börja prata om en sak Jag skulle vilja prata med dig en sak det, måste det, prata först, det första smset Vi måste prata Ja <laughs> Och sen så, Man, man började redan innan 1 april ah, För ja. det är 1 april man träffas <laughs> ja. Jo det var ju det här att Det det har ju varit ihop ett tag nu och det började att nej men få jobba det var sen att de börjar lipa så här och sen så bara var ju skoj det var april april, april eller att de säger jag har också tänkt på det. Ah, ja ja, det, det slår tillbaka ju det. Ja. Var också, skönt att du säger det. sen säger hon också apil, apil. Ja. Så, så här pe på så det löser sig ändå. så då blir det kaka på var kaka. Var någon utav oss som menar på riktigt. Ja, nej precis. det jag gjorde var att jag, jag hade varit jobbigt. på toa och så kommer jag att när jag kommer ut bakom toaletten så här det kom blod. <laughs> det är inte Det är rolig. Hon ba, vad? Det kom blod Men vad, vad säger du? April, April! Sjukhet <laughs> Det är min, min nivå Det är så, samma du. som, man, som Mamma skulle gå och jobba Och så sa hon Åh, jag ska lura Vem fan är nu var? För att hon är så jävla lätt lurad mm -hmm. Vad ska jag säga? Har ni något bra? Och jag bara? Åh, har hon familj? Ja så att hennes man är död. <laughs> också så att. Thomas men Anton, och, dess, och hon är, hon är kille, dom är hon är ju ganska ung. ja, säg jag, då ringde din, din kille är död. <laughs> och så säger jag, vem är referensen? Ja, men det är hon som har, de här katterna. säg att katterna är döda. <laughs> säger att hennes kille ringde och säg att katterna är döda. de har brunnit upp. det läste en jättedum idiot. på en jättedum idiot, till skillnad Familj från dem. Familjelivs <här> hemsida. Ja. Vad gjorde du inne på familjeliv? Jag sökte på Google, ja. sökte jag på roliga aprilskämt. Aha. Men då kom jag in på den, Du var först Familjeliv. I alla fall, och då så var någon kille. Han måste vara dum i huvudet. Ja. Han sa bara, när jag var liten. Så hällde jag massa äh, här, planteringsjord i min säng äh, Och yeah. så kom mamma in och frågade vad jag hade gjort Och då sa ja men du tycker ju att jag är en sån lortgris April, april då ju, vad då, det, det går inte att säga så då <laughs> För då har man ju förstörd hela jävla sängen Det är ju, det är ju helt fel Ja, ja. det är så här. Ja, du tycker ju att jag är smutsig så därför har jag helt jord i sängen. Och nu vet jag ska jag så? För, Innan och Nu förresten. är jag smutsig. Jag tror jag måste säga är det så här att om man sa en sak och sen sa. Hej, nej, det var ingenting. Nej. Men jorden ligger ju fortfarande kvar, inte så att den försvinner <laughs> helt plötsligt. Det var, man, han har gjort så jävla mycket dumma grejer, men jag kommer inte att. Jag, jag, jag kan försöka kolla vad hans. Vad hans användarnamn var kanske. Han uh, eller under tiden du gör det? Jag, kan säga en liten rolig, jag fick ett sms i veckan från Viktor har nämnt honom tidigare. Där det, står, mm, ja. det Victor Haldén. Just det. Och så skriver han. Hur fort kan du få tag på 35 000? Mm -hmm. Bara det. Roligt, roligt sms? Ja, lite grann. Det är ju lite roligare om man, om man utvecklar konversationen. Du jag tänkte på en grej. Hur, eller om man tar det på ett telefonsamtal. Uh -huh. Du Jag tänkte på en grej. Hur... Är det mycket strul för dig att få fram till 35 löker då, eller? vad då, då? Är det hända i dig? Det ja, hända en, <skratt> <skratt> det <är> en <skratt> det roligt. En som kommer tipsa med ett roligt aprilskämt. Mm -hmm. Att sätta... Eh, Tejp på kranen. Eller plastfolie mm. på <skratt> toaletten. Ja. Det är inte det roligt. Eller... Då De har man dum i huvudet också om man gör ja. en sån grej. Tänk dig någon som är såhär jättedålig i magen. <skratt> <skratt> ja, eller hur, eller hur? Fan! Grej mot... Det skulle vara såhär, oh, du skulle få lite kiss på fötterna ha, ha, ha. Och det bara Nej, det är bara så överallt Runt hela toan liksom Det var någon som också verkar vara ett dumhuvud Han ska att han limmar ihop kylskåpet Med superlim mm. ja, Det var jävligt det dumt ja, Så man tror bända upp det med kofot Annars kan man kanske ta en kniv och göra ja, så kan det funka också ja. ja. Nej, men vad bra ja det är ju... Och så är det några som ja, Man kan ju färga mjölken med karamellfärger det är, kul då. Ja. det är inget skämt. Nej, nej. precis. Det är pratt, ja. ja, exakt. Och. och det är inte ens. Det är, ett ro... det är inte kul överhuvudtaget. Om, no om man häller upp grön mjölk så vet man, eller alltså, som är grön. Då, ja, någon har hällt kan för här. Ja. ja, det är inte så. Oh, nej. Och nej, om mjölken är gammal. Oh. Inte nej, då nej. ser den inte så ut. Nej. Nej, nej, nej det luktar nej. lite äckligt bara. Mm. Gudna lite kanske. Mm. <sniffs> har vi något mer på agendan? Eller ska vi hoppa in på? Frågelådan Har vi frågelåda? Mm. Tror du? Mm -hmm. Har vi det? Mm -hmm. Ja du då kör vi Idag har jag av en special Frågelåda, frågelåda Tjena, fyller tank Med lite det uh, Svingutt med ett extra avsnitt Extra avsnitt uh, Tycker dessutom... Men du, det där är ingen särskilt Nej uh, kära, okay, ett extra avsnitt kan vi mm. säga Tycker dessutom att sista halvan är bland det roligaste ni gjort Var dock en sak jag reagerar på Anton säger något i stil med När jag kollar på vem vet mest som om ingenting och ni låter det bara gå förbi helt ovägt. Då du mig bakom galler. Tror eh, trodde bara att det var min farmor och hennes vänner som såg på det? När jag, ändå är, när jag ändå är inne på ämnet kan jag ju fråga om Anton är typen som blir sur om man har fel på frågorna, frågetecken. För blir nämligen helt odräglig. Ja, varför lät ni det bara gå förbi när jag sa när jag kollar på vem vet bäst? Som att det var världens simplaste grej. För men, att, men det är ju du, Anton. Ja. Ja, det är du. Ja. Precis. Jag kollar väl på vem vet mest om jag vill. Precis. Helvete. Så ser det ju eh. du också. Lite speciell så där. Vad sa du? Så ser det ju också lite speciell så. Ja. ja. Och sen så att din farmor kollar på dig, det är ju för att hon vill ha Rickard Olsson. Mm. Som alla <laughs> farmor inte farmorar Inte <laughs> Yes. <laughs> Helvete. Eh, och sen så, ja, jag blir inte odräglig om någon har fel. Jag blir däremot jävligt nöjd när jag har rätt. Ja, det är klart. Mm. Det är klart. Det, det man då, då har man ju rätt. Mm. Precis. <laughs> Vidare. Vidare. Har jag tänkt, skriva? hon. Eh, läs hatat. Det brukar vara saker jag stömer på när jag tänker på. Nej, jag fattar ingenting här. Ja. Bland annat på kalippo är så brutalt trött på hypen över den. Och småbarn som ropar ut hur glada det är. som föregångaren Kalippershots var så bäst. För det finns det nog. För det finns det nog. När glassen inte funnits. Sen det var typ fyra. Det förstod inte jag mycket. Nej, jag, jag vet inte när jag läste det själv. Och förstod när jag läste det. Men... Jag stämmer också på äckliga amerikaner. Som inte fattar grejen med handtag på sina påsar. Man undrar hur svårt det kan vara. Hur... På tal om det kan man ju fråga hur svårt det är att källsortera. Har precis fått när det infördes i Kalifornien har precis fått veta att när det infördes i kaliforniska kaliforniska hushåll fattar folk inte vad som skulle skiljas åt. Men. och om till exempel papper och plast skulle slängas ihop det inte. Resultatet blev att det nu enda sorterar två saker, kompostbart eller återvinningsbart. Alla återvinningsbara Komposterbart, sopor... Komposterbart heter det. Komposter. Mm, det, är det. Ja. Mm. All, det står det också. Ja. All, alla återvinningsbara <laughs> sopor för sedan till ett ställe där det sorteras av folk som förhoppningsvis vet skillnaden mm. mellan papper, plast och metall. Och det vill, mm. vill jag lägga till när det står folk Mexikaner. läs hispanics, ja, ja. precis. Ja. Men alltså, vad fan det här, papperspåsar mm. utan handtag. Mm. Gryva, när jag var i USA så såg jag Aldrig de påsarna. Okej. Okay. De fick bara. Däremot, väldigt, väldigt, väldigt tunna plastkassar. Plast. Ja. Som eh, någon... liksom böjer ut eller tänjer ut sig man... när man går. Så köper man någonting som väger mer än en limpa bröd eller en <laughs> chips så packar de ju. För det är ju, det är ju de som packar. Ja. Så packar de ju två eller tre kassar. Ja. Vet du vad det kan vara? varför det inte såg så För att filmindustrin har köpt upp alla de påsarna. För det är alltid sånt. I roliga <laughs> ja. filmer. Eller hur? Påsarna går I... sönder. Ja just det det, så det, det, så det, de så börjar, det börjar regna och påsar Och ja. Eller solen skiner för jag vet ja. Botten bara går runt det, det måste vara någonting Att i är bilanpassat Att man liksom ställer in det Fast det ändå Är bra att handtagen ha handtag på nu, det, är det är bara att Nej. följa ner Handtagen i bilen liksom Och där är jag, så, Nu skiter vi i det här mm. och, att man inte kan se skillnad på källsorteringsprodukter. Allvarligt talat, det står. För här i Sverige så står det ju vad det sorteras som Det kanske inte gör det i USA. Nej, men... men hur svårt är det? Aha, det här... så, this is, is this plastic or här, this paper? Aha, det här klingar när jag slår metall mot. Aha, är det papp? Okay. Nej, det är idiot! Nej, det är inte papp om det klingar. Nej. Har du rätt i? Det har vi rätt i. <laughs> Ska vi fortsätta? Jag uh, kan uh, slika in. S -s -s -s flika in. Fl fl fl slika, du menar smy smyga. smyka. Smyka vill jag på så säga nu. Fel. Flika. Mm. At, uh, det är först nu som jag har börjat återvinna. Mm, jag I mitt, i min lägenhet. Ja, gått från stora... Svarta plastkassar till Jag slängde alltid ja. bilbatterier, ja. Kärnavfall. <laughs> syra. <laughs> ja, allt eh, ihop. Nej, men Krossat glas, vet. Jag tänkte, är, är, var, har du haft någon, är det någon tjej du har haft på besök som är, brinner för källsortering? Eller vad är nej, det nej, nej, nej. Då var det att du städade upp lägenheten och gjorde det av med de stora, svarta. Jag har ju rasat, behöver ingen tjej. <laughs> Asperges. Han kommer hit och bara, vad fan är det alls med? <laughs> så jag kan ju inte ha det så. Så jag var tvungen att köpa, jag var tvungen att köpa två påsar. Ja. Hinkar, typ. Mm. Men Här det... är Trålet han har vi ju faktiskt äh, källsortering, grön och röd påse. Det har ju inte Stockholm. Nej, Efterbyrån, det är väldigt många. Var de har ja, de de inte det systemet, de det var har en påse. Vad slänger man glas i då? är en mjölkkarton? ja att Jag har allt alltid lärt mig att slänga glas i vit påse Ja, ja men, men ja, det, det, ju, det, det blir ju vit röd på, Vit påse finns inte längre Nej, det är Nej. ju röd och så, ska man, så och så ska man gärna lägga ner det Glas ska ju slängas, slängas till glas i återvinning ja, jo, precis. Eh. Just det. Keramik ska gå i röd påse Däremot mm. Om man inte återvinner det mm. Mm. Eh, Precis, Pre precis. Mm. Du får som jävla <laughs> sväng på Nej, östen men, Och Göteborg, de har ju inte heller det vad tycker ni om... Mm, nej, jag får bara vis, säga en vis, om Göteborg. Vissa Kör! kommuner utanför Göteborg hörde. Ja, men... Och så oh, såg oh, jag... Det var något inslag på Göteborgs... Vad heter det? Västnytt eller vad fan är det? Om, ja. om hur att deras soper och sopberget bara stiger. Och så hade de... Mm, konstigt gjort, när man inte gör något med dem. Nej, precis. Och så hade du gjort en grafisk... Vad heter det, En illustration ja. på det. När de hade fyllt upp så mycket soper som släggts varje år... I Sk eller, nej, Ullevi Ja Ja. Och det är en jävla konstig grej Och Det är ju en konstig måttstock mm. Det, är så. det fyller fy fyra Ullevi per år ja. Så mycket som inte bara Ja säga, men var... slänger någon annanstans då? Varför, Varför fan? inte bara säga typ Vi slänger 200 påsar per hushåll per år ja. Det borde ju vara något mm. Mm, sånt Mm, mm. mm. Um, Konstigt. I USA förut när jag var där, mm. när man åker längs vägarna så finns det ju kullar <coughs> som är som lagt jord på eh, mm. och sticker upp här ett, litet, jag ett eh, en liten skorsten. Så här. Mm. För att i de kullarna ligger en massa sopor mm. som håller på och förmultna, eh, så det ja. är lite sånt så att gasen ska kunna försvinna. Ja, ja, ja. Sen så bygger de hus på det, det de. kan man ju göra. Det funkar ju också. Ja. Men det är ju lite, mycket resurser som nu är, fast det är i och för sig, om några tusen miljoner år så har ju det återigen blivit någonting annat som ja. vi kan göra fossila bränslen utav. <laughs> Sweet! Så kan man också <laughs> tänka. Alltså de, kunde, de hade ju kunnat sätta sugrör på de här skorstenarna och då har de ju gas som de kan köra ja, på. Fan, jo. det är ju skitsmart. Gud. Men uh, grejen. har du något på det Carl? Ja, vi har redan diskuterat grejen Ja. Att... Uh, nu är det i Calippo shots, men förut var det ju Solero shots. Mm. men. Det var ju nice då, tyckte jag. Nej. Första gången... jag Då var de, Först... då var de helt gröna, va? Ja mm. ah. mm. För mm. nu är de gul-rosa. Ja, typ, tutti frutti, typ. Ja. För Kalipo. första gången jag åt dem var när jag var i Spanien. Jag var i Grekland. Vet du vad GB Glass heter i Spanien? Eh. GB Glass? Nej, Nej. vad heter Det heter de i Sverige. Ja. Okej. Okay. Så alltså, nej, vad heter det? Frigo? Ah. Konstigt. De heter, det heter ju konstigt i alla länder. Det heter för, olika. I olika alla länder. För GB Glas. Vad står det för? Ingen aning. Glasbolaget har jag alltid lärt mig. Ja, det är det säkert. Men då blir det Glasbolaget Glas. Vilket också funkar i Sverige. var Glasbolaget var väl något gammalt då och sen så har det här för, liksom, för, för, det företaget som är det som i Sverige är GB Glas som i andra länder är Någonting helt annat. Aha. Det måste ju vara ett stort företag som liksom bara köpt upp. Som alla alla ja, glassföretag Och så ja, heter precis. de, det som de gjorde förut Fast de har den loggan och den ja, här ja, För de har ju samma logga i Spanien Den blir hjärtat typ ja. Och så står det bara frigående istället För mm. GB, Glace som det står i Sverige om någon Det är samma med storskyltar. Vad är det eller? Ja, men det är ju för att om du kommer från ett annat land ja. Så måste du förstå dem Men så är det ju inte Tyskland Vet, vet du, du vad det står om man åker och, Du har ju varit i Tyskland och kör bil i och ja. Vad står det om det kommer en folkkamera? Fartkamera. Fart Nej, laser står det ja, där. Ja, ja, precis. Fattar ju inte jag när jag åkte Nej, men vad fan? Om du ser något fan som står laser på så hade jag sagt att ner. Ja, det kommer jag Du vet det? Eller stormstraler. Bränner bort däcken på bilen. Spränger hela planeten, är ju plötsligt. Mm, vad, bety vad betyder stau då? Vad är stau för något, Karl? Stamma, kanske. Ja, eller ja, det är ju... Var, var du med om stau? Nej. Inte? Nej. Nej men alltså jag Tyskland och så är det bara helt plötsligt så kommer skyltar såna här digitala skyltar och du vet man att och så ligger man ju typ 200 knyck för att det är ju ja, autobahn så är det bara bromsa nu för helvete för då är nästa krök så står bilar still i tusental. jävlar det är sånt där så då är det varningsblinkers på när man wow bilarna bakom Ja precis. Ja precis. Fortsätta Ja. ja. Det var det, skriver hon. För övrigt, må jag ha. För <laughs> övrigt, var det slut. Nej, det var inte det, för det kommer med. Här. För övrigt, må jag ha 007 i min medadress. Men erkänner villigt att gentemot Anton ligger jag i lä. Satan, vilken bondfantast Om ni inte redan gjort det, Wallie <laughs> Nice. Bara... Men topp fem lista av bästa filmer genom tiderna. Kanske även det sämsta frågetecken. Det är svårt att göra så här ja. nu. Shit, ja, men du? jag har läst det med i förut, så att. <laughs> jag har det. Okej. Okay. Ja, men för fanan. Vad är det med dig? Är du... Att, att du ens kan få ner filmer i en sån lista. Är jag tycker jag är lite lite fuskat på den här nu. Det var rolig. Alla hade haft varsin listor. Ja, det var att du inte läser mail då. Ja, det jag fattar inte att jag missade det. jag fick det igår. Jag fann inte pluppa till i min telefon. Det här inte. Ja, det var Vi har fått ett mail också från någon annan kille, Men det kan jag Ja, okay. uh, uh, uh, uh. Just det. det var ju bara toppen på is, det isberget som är min James Bond-kunskap. Såklart. Men... Jag kan du dra någon sån här onödig fakta direkt om Bond? Ja, vet du var killen som designade det här tarotkorten i Live and Let Die hette. Nej. Nej. Han hette Fergus Hall. Och Eller Fargus Hall. Och ah, grejen med dem om en är skarpböjd är att det är 007 står det på baksidan och om, om, om igen. Om ah. man är riktigt ah, skarp. Okay. Så vet ni det. Det är på fan. Soft. Det har jag aldrig glad. Lite mer! Lite eh. Bondtrivia här. Lite Bondtrivia. Mm. <följande> om vi, är någon, vilken speciell film eller ja, uh, har du <hör> något om uh, vad fan heter hans sin, sin han han som har all teknologi oh Q Q Q ja kan man ta något om honom nåne? Desmond Llewelyn han det de, var kul att de gjorde lite liksom så här att han sa adjö i the world's not enough och sedan uh, blev han ut eller men sen dog han ja ja uh, det, det var liksom som att det var hans senaste, sista film för att John Cleese var med ja. i den filmen och var liksom, ja, här är min ersättare och så här kommer det vara för att uh, Sen så dog han i en bilolycka. Ja. lyckade. Jaha, en vad Efter en efter att bilen hade eller efter, efter att filmen hade kommit ut. Fan konstigt. Mm. Men den filmer då? Ja, nummer fem. Seven. Det var lite mm. roligt att den heter sju. Exempel, ja, plats ja fem. det var roligt där. Mm. är för jävla Nummer fyra. Train Spotting. Den är nice, mm. den är jävligt mm. nice. Mm. Mm. Inte någon som jag skulle planera på min uh, bäst Nej, den var För lite oväntad jag, faktiskt Ja. Mm, mm, mm. Nummer tre Fight Club oh. Den är nice Den är nice Jävligt nice yes. Nummer två Pulp Fiction man. Mm. Och Nummer ett vet jag nog Reservoir <skratt> Dogs Stämmer Stämmer Ja nice. Men det här är liksom så här Bästa, bästa filmer mm. det finns, Sen kan man också ha Filmer som man vill kolla på Som man tycker det är så jävla bra Fast de är ju inte liksom bra filmer så där, så att de hamnar på bästa listan men Nej. de är liksom filmer som man vill kolla på för att eh, man då man är till exempel. i längden till exempel allt. till exempel kanske National Treasure 1 ja det ligger med på den här liksom. det är bra den är så jävla mäktig när jag var liten för fan jag kollade på Terminator 2 alltså ja. jävlar jag kollar på den kanske Fem gånger om dagen så har vi komedier som också är på en sån lista ja. Fast som inte kommer in med på den bästa listan Som typ till exempel The, The Hangover Detective. Den är nice den är Ettan nice. kan man kolla på många gånger ja. mm. Tvåan är inte alls lika bra tycker jag inte jo, men Den är jävligt rådan den tvåan ja, ja, ja. Skillnad från ettan Vänta, vad pratar ni? <laughs> Aha, nu, Hangover. Ni är på den ja Jag trodde du spann vidare på Ace Ventura Nej, nej, nej Okej. Okay. Mm. <laughs> har <laughs> ni haft, nej, har nej, ni haft någon Disney-film så här som ni har kollat på som Fan, det är ni små. Janne Longby the movie. Mm. Oh, det vet shit, jag. Du kan fan. mycket ur den filmen. Du kan nog <laughs> göra låt där, va? Kanske du behöver ja. ta en paus. Lämna vardagen jag prövar på. Är du lite spänd, kanske trött, och Ta du med en vän. Bara ge dig ut på en resa gjord för två. <skratt> nej, nice. nej. så alltså, fortsätter man. <skratt> och så bra. är det bra om någon som är också insatt i det hjälper till. För då kan man alltid komma ihåg en hel jävla låt till slut. Ja, jo, precis. Ja. Uh, jag kollade som fan på Mulan där när jag var liten ah, Den så. gillar jag Den ja, draken bara, är en gång. Den, nice. ja. den draken är nice ah. Vad är den heter? Mojo. Mojo Han är så cool, han brotar så hej <laughs> <laughs> Typ <laughs> Typ det, Om man ska dra en liten Tillbaka-fiskelina i avsnittet Så är vi ju tillbaka på jämställdhet Mulan mm. Hon går in i kinesiska armén Mm. Ja. Så mm. Kille. Du mm. visar att tjejer också kan. Ja, men då, ja, det här var ju det Men det var ju bara film. I... Det var ju bara påhitt. Ja. Ja. Det stämmer ju inte, Larsson Fiktion Larsson ja. Det är ju tecknat för fan. I sagans värld. Ja, det, det, det kan vara som helst hända uppenbarligen på ja, Precis. Lejonkungen. Mm. Den är nice. Har du sett Lejonkungen 3? Det är Timonen Pumbas egna film. Ja, den är nice. Jävlar den är fan-kul cool, den filmen alltså. Ja. När man får se allting från, deras... från eller hur allting hände i ettan. Ja, fast, fast ur deras, deras syn. Ja. Vart de var under tiden, ja, allt helt ja, Så jävla bra. Mm. Sen så Pirates-filmerna är ju sådana. Mm. Som man... Ja, men men, de... Varför jo, men inte de... de senaste? Utan det är de tre första som ja. Keira Nightly. med. Ja, men, om, ja, men de håller ju, nice. håll ju också i längden. Fyra andra mm. är inte alls bra. Alltså. Inte sett det överhuvudtaget. Har du inte gjort det? Nej. Jag kan inte säga att jag gör det inte det. Nej. I <laughs> så fall. Men ja, nej. Kiera, det, Keira Knightley är inte med men Det är gött Johnny, det. det är, är, är dum eller? Johnny Depp är ju rolig. Jag gillar inte Keira Knightley För nu kommer vi in på den här jämställdhetsgrejen igen Att hon ska vara så himla cool Och eh, tuff Och eh, ingen bestämmer uh, över mig För jag är fan eh, <laughs> eh, Jag vet inte fan Hon ska vara så himla <här> <här> nej, <här> nej nej nej Är det, är det Keira Knightley <här> eller är det Elizabeth i filmen? Ja Är det hennes karaktär? Ja Ja, ah, det är ju inte Keira Knightley som person. Har du tänkt på att alla hennes roller... Men ser det, Elisabeth? jag stämmer mig fortfarande på Keira nightly På grund av hennes den här rollen i... Den. Vad sa du för honom till <laughs> hon, heter, hon har väldigt många roller i olika filmer som hon heter Elisabeth i. Det är så? Eller vad jag har sett i alla fall. Jag har sett typ Kanske två filmer. Jag har sett den där skruvaren som... Beckham ja. Frihet och fördom Det är också så jämst Hon ska mm. spela fotboll där Och så kommer hon in i den där indien och, här Ja, alltså. Men den har man sett många gånger alltså. En gång i skolan Åh, han har gått på tv så jävla mycket alltså. ja. Ska, ska du köra kan. dina sämsta också eller? Ja, eh, så Ocean's Eleven också Det är också Jag har gill, aldrig gillat nice, dem nice. Jag har försökt den kolla är på dem jag klarar inte av att kolla på dem Jag har en sån som man kan kolla hur många gånger som helst 21 Blackjack-filmen Aldrig, Aldrig sett Aldrig hört oss om Va? Aldrig hört oss om Shit. Nej Då ska ni gå in på cdom.com <laughs> Och så köpa 21 Och kolla på ikväll På tal om um, Nummer Blacken mm -hmm. number Sleven mm. Ja den är bra Jag förstod inte den fullt ut Första gången jag kollade på den Så jag behöver kolla den en gång till mm. För att liksom få med alla detaljer Lite och så. lite klurig ja. Ska jag dra de sämsta Nej mm. men Nummer fem Sämsta Ja just det, då ska vi se Då drog jag till mig en som jag, som jag har sett för ett tag sedan Som jag inte kollade klart på För jävla vad dålig den var Den okay. här Star Trek-filmen oh, Vad är den heter? Uh, Star Trek Heter den bara det? Nej jag vet inte Det är, den är senaste, inte Star eller? Trek ja. Enterprise ja, Eller är det serien? Ja. Ingen ja. aning jag Nej vet inte Ingen Nej. aning Det så jävla oinsatt Jävla skit Ja oh. Värdelöst Sämst Okej okay. Nummer fyra uh, Ja det är lite enk enkara en Vad ska man säga en hel grupp filmer Det är ju liksom sparta så epic-movie. Ja, ja. Mm. De hade ju kunnat dra en efter en bara för att ja. <laughs> jävla var dåligt det är. Nummer tre. Spirited Away. Den anime. Mm -hmm. Den har jag inte sett. Inte heller, tror jag. Nummer två. Det levande slottet. Den tycker jag är nice. Inte det är också anime. Ja, men den tycker jag är jävligt nice. Alltså, jävla skit. Allting som är anime. Det är en jävla skit. Nummer ett. Nu, nummer ett. Hostel, den jävla <skratt> skitfilmen. <skratt> Återkoppling. <skratt> den jävla skiten. <skratt> oh, det har kul om sån såg där. När du redan har sagt att du hatar den filmen. med det är nött, nött. Fan vad dåligt det är. Jävla det var alltså Antons bästa och sämsta. Så Hostel och sämst och bäst var Reservoir Dogs. Ja, enligt Anton. Men jag har gjort tåliste till. Som är samma sak fast med bara James Bond. Jag kan ta. Dem, de bästa ganska fort. Är... Alltså, okej, okay, så nu är det bästa Bondfilmen och de fem sämsta. Ja. Mm. Mm. Bästa då. fem N Nummer fem. For Your Eyes Only. Eller eh, som vi kom fram till att den hette. Du är dödlig synvinkel. Just det. Just det. Uh, nummer fyra. Goldfinger. Mm. Nummer fem. Casino Royale. Den senaste den, den är så jävla bra Ja, vilken nytändning Bond-serien fick alltså mm. det, det är räddning Sen så kom ju Quantum of Solace och förstörde det lite grann För den var inte alls lika Nej, bra den, den, den, den har så jävla snabba kameradreser När jag kollar på, på bio Och när han åker i båten där så runt. Mm. Bara, <laughs> snabbt, överallt, Och så slar jag runt Jag fattar ingenting Snabbt överallt Och så jävla stor skärm också ja, Man vet inte Jag satt typ är. i mitten också <laughs> Det är lite för långt fram mm -hmm. Nummer, ja. två. Mm. Nummer två Nummer två Uh, from Russia with love. Mm. eller Agent hur mm. mm. mm. Mycket bra, mycket spionig. Ja. Nummer ett <skratt> I hennes bond hemliga tjänst. Filmen med George Lazenby som uh, James Bond. Mm. Vilken än va alltså. Vilken Men det, en, alltså. den är ju så jävligt, jävligt ja. spionig, jävligt 60-tal så ja. jävla nice och är inledningsscenen är så bra. Så jävla okay. då. fem best, är det, där, fem sämsta Bondfilmerna ja Nummer 5 GoldenEye Vår generations bondfilm Jag tycker den är ganska bra faktiskt Det är för att det är din Den, där som, ja, den är inte så bra Och för att, den är... och för att Nintendo 64-spelet var så jävla ja. bra Ja, det är mycket bättre än filmen ja, Oj, oj, oj jävla Det, det jävla spelet. bra spel Ja, som fan, för ja. att vara en film också mm, Det är mycket filmspel What? Ja, filmspel. det är många, mycket filmspel som är jävligt dåligt alltså. mm. ja. shit, Som bara är för att utmärra skiten Typ King Kong och sånt Harry ja. Potter Ja, Harry Potter, <laughs> har du något mer? Mysterie på Greve Holmas, det är ju svim Sen finns det ju tvärtom också Att det finns många filmer som, eller många spel som är dåliga filmer Typ Resident Evil, jävligt kast Jag tycker de filmerna är okej Typ okay. Doom Ja, Doom-filmer, ja, den är ju typ, Ja. hemskt Vad finns det mer för något? Postal. Är det, är det film? Mm. Den det inleds Varför med, har jag inte sett den här filmen? Det inleds med att de kör in i World Trade Center. Han, den, han, den regissören för övrigt är nog världens... Jag tror han blev framlöst den världens mest hatade regissör. Mm -hmm. ja. mm. eh, nummer fyra. Ja. Moonraker. Aha. Okay. Och, och, och Och nummer tre är The Spy Who Loved Me. Eller Älskade Spion. Mm. För de går liksom hand i hand. Och det är båda filmerna med som är Jaws är med och det är så jävla... Ja. Det, på 70-talet ja. 70 där så var det för mycket skoj och skämt i bond ja. mm, Det var kul, kanske, men nej, det, det är på, på bekostnad på spion -kvaliteten, ja. precis. kvaliteten Nummer två. License to Kill, eller Tid för Hemd. Hemd. Fruktansvärt dålig. Ja, okay. Det är filmen som nästan tog död på Bond-serien. Från den, fram till 1995, när Goldeneye kom så var det ett långt jävla dem och det var um, nej det var ingen bra. Okay. Och så det absolut sämsta bondfilmen nu ja. Die Another Day. Oh. Jävla, det är ja, det väl den där ja. den här solstrålen. Ja, ja i krasus ja. Och av massa diamanter och ja. Ja. Ja. så jävla och så, dålig. och så var det den filmen var liksom den här det var 20 filmen och det var 40-årsjubileum. Och då så här ja, okay. nu jävlar nu ska vi ha massa anspelningar på alla gamla filmer och det ska vara så här, det är så alltså. Ja, skit. Det är mycket easter och sånt. Ja, typ mycket små, mycket mm. små blinkningar. Ja. så skit, som skit. Men, nej, fan, men vad, vad, vad, vad kom etta förut, så är det på bästa då? Bästa, Bondfilmen ja. ja I hennes majställs hemliga tjänst. Okay. Mm. Mm. För det var en Casino Royale-kamera ganska bra också. Mm. En trea. Jag tycker den är jävligt Riktigt bra. bra, faktiskt. Det är bra. jävla gutt att Bond faktiskt, är, man ser att han blir skadad så börjar blöja och sånt. Mm. I de andra så är det bara att säga att han... Ja, I Quantum en är det en sak som jag tycker är riktigt bra. Och det är när hit. han slåss i med den här killen på det här sketan hotellrummet. Och han, liksom, han tar tag i hans fingrar och bara knäcker dem och man hör att det knäcks. Och det är så smutsigt, ja. jävla fight. Och sen han så... är så jävla rå i ja, och det är så, så, döda, jävla nice är. så dödar han honom med kniven där och så bara väntar han tills han dör. Helt tyst ute på balkongen. Ja. Det är hårt det ja, han, han är så jävla rå. Men det passar ju hans karaktär så jävla bra också. Eller ja. liksom utseendemässigt. Mm. Daniel Craig han, han är ju en rå mm. Daniel så Inte Daniel. Daniel Daniel Craig Men det är ju självklart Gött man rättar sig själv Ja det är ju, De har lite bakom pannbenet i alla fall. Ja lite Ja Nej Det var, Twitter... mitt, det var anteckningarna ja. på mitt kuvert det Jag bara nu för Vi får nog runda av snart Mm -hmm. Att Jag skrev på Twitter Att det äh, är några frågor innan, innan vi slutar Mm -hmm. Självklart så kommer Felix Werner Felix Nej men Werner Felix han, han frågar hur gamla vi är. Men jag tror att vi har ha gått igenom en det... massa Eller har vi, eller? vi kanske inte det? För det är tydligen folk som inte fattar Nej, tydligen inte. För vi träffar vi, vi, ju vi vi... Stine på Krogen. Här ja. ja. Och, hur gammal tror du att du var då? 23. Hon tror att det var mycket längre än vad du var också. Ja. Hon tror att jag var typ. Nej, hon vet ju att vi Men hon tror att du var alldeles än mig. Mm. Men Karl i det, det här konstigt? avsnittet har, vi, har, har du sagt vad alla tre kommer fylla i år. Mm, precis. Så... Men, ja, har ja. ja, det, han. det jag har gjort det. Har killen som har en t-shirt hört oss igen? Nej. Nej, han har nog inte lyssnat Nej, då får han ingen t-shirt Nej, då, då får han fan ingen t-shirt Eller så mailar de honom Nej, Nej. Han, får lyssna. Han, får... han får fan lyssna, ja. han ska ha en t-shirt jävel Precis. Uh, Ja, i alla fall Ja, men du säger det Larsson. Jag är Aha. 21 Anton fyller 21 12 april mm, Ja, det är snart det Och Larsson fyller någon gång Han fyller också <laughs> I 21 i och för sig. Har, du Vi... ha? har du sagt det? Har du sagt det du? Idag ja Ja, då ha. Vi har han, fått... han sa förut att uh, vi fyller 21 i år. Vi har, i sig, vi har fått ett okay. mejlläge -like där också. Mm, mm. uh, Hallo grabbar, står det. Från uh, Pelle Lundmark. Mm. Han skrev att har lyssnat på några avsnitt och ni är fan lite roliga. Mm. En mm. fråga detta tänkt till er frågelåda. Varför har ni inte med gäster i programmet? Jag har haft en gäst. Det är för att Katvi inte fixar den här jävla intervjun. Med bajsmannen Amen. Killen som skrev bajs på uh, ah, mjölkpaketet. Ja. Ja. Geni. Han skrev ett tips på där också. Men hon skulle ju jobba på det, sa hon. Jag vet inte om man ska ta upp det. Nej, skit i, <laughs> skit <laughs> i tipsen. Mm, ja. <laughs> mm. ja, ja. På det. ja, men äh, skriver han ha det fint. Pundmark, skriver han. Ja, Så, äh, ja. han var, ja. var inte det någon sån här signatur som äh, från min iPhone? Vet jag inte. Var, jag inte var inte det någon här. sån... Jag förmedlar att jag har uh, vad menar du med här, Mr Lundmark? Pundrar du mycket? Men det var så. Fick vi inte några frågor på Twitter? Jo. Ehh... jo. Fred, vad är det? Vad Fredy Schjebek. Ja. Ja. Han, han, ja. han skulle ha sagt att vi skulle diskutera cannabis. Ja. Ja. Okej. Okay. <laughs> det är, väl, det är väl ingen av oss. Jag kan säga det är väl ingen av oss som förespråkar cannabisanvändning. Nej. Nej. Inte jag i alla fall. Nej. Jag är... Men å andra sidan är jag ganska liberal så jag tycker att eh... jo, det är väl jag folk här, får, får väl göra lite vad de vill, kanske. Mm. Men, ja, ja. Det tycker jag med. men det, det är alltså med legalisering är så jävla svårt för och folk som säger att ja, det, det är mycket bättre än alkohol. Ja, men varför ska vi ta in en skadlig grej till? Hur mm. är det dumt? Mm. Du ju samma om man legaliserar cannabis eller heroin, tycker jag. Ja. Du är ju samma grej. Är det inte samma ah, sak? Nej, men det är ju liksom. Det leder ju till missbruk, gör du. Mm. Och det är ju alkohol också. Ja. Plus att vi har vanlig tobak. Ja. Så det blir ju bara mer och mer minus hela tiden. Så till slut så. Pff, alla är missbrukare i samhället typ. Mm. Ja. Vad är ett kulämne det där. Nej, Nej, det här var Cas. Ämnet till seriös podden, liksom. Ja. Ska vi, skulle vi runda då? då? Ja, ja. Vad skulle ni göra till vi vi säga? Vi kan säga säga att de här jordgubbarna doppar i vit yoghurt som <laughs> nåt konisam. Käftlar. cheflar, så man säger det i nu också. Cheflar då? Eller annars? Vi är så jävla goda dem. Ja, ah, det blir så jävla goda. Mm. Anta alla, alla mina snarsna. Mm. Och för det är dyrt med att du så han passar på nu när jag har. Han mm. har inte råd med det själv. Jag har aldrig gäller mycket liv. Köpt eget, jag släpper upp Vad? Har du inte Nej. det? Nej. Du är så jävla goda. Vad ska du göra till påstag, kille? Jobba. Ja, um, för det är väl den där Ja, Jag får jobba. Ja. Jag ska jobba. Och jag är ledig. Då blir jag supa som vanligt. Gå mm. till. Men ska du. Pata ska påsk. Ska inte ju... till någon mormor eller sånt? Det ska jag, jag ska till min mormor? Jo, mm. kul. Jag har då. ingen mormor. Tack för det. <laughs> Det blir väl nån sån här påskmiddag-grej på någon söndag där när alla är lediga och så som vanligt. Ah, okay. Nej, jag tror vi gör ett sånt. Jag gillar fan inte påsk heller. Påsk är fan bärlös. Jävla värdlöst. Du gult och lila och så är det äckligt och godis. Och så fjädrar och skit. Och ägg, är så jävla ja. vidrigt. Det är bara så här sockerägg ja. och ja. hittar du någon jävla, skit. hittar du någon något? då är den inlinnad i något jävla foliepapper. Ja. Så nog råglat skor och så att, det, så, så att det smälter innan man ja, får förmodligen inte längre det är typ så där de gator smakar gammalt det. Mm, mm. det de är det. typ gjorda på typ 60-talet de här mm. 70-talen och De har så, är lager på ja, det där. Sånt jävla överskott av <laughs> de det, det. Indiana Jones lagret i sista filmen. <laughs> det det är det, med det. <laughs> det är det och så byggnaden den Det, där för det ja. är därför det magnetiskt det är inne. För så jävla mycket gammalt. Ja just det. Ska vi stänga av det här ja. Inspelningsskiten ja, ah, ja, nu Tack Ska för vi oss Gå ja. igenom den vanliga rutinen Amen, Ja men ja. nu, gör Nu Jag kräver lite recensioner Bra som dålig. Vi mm. har inte fått några De senaste Det var dåligt Ja Du måste tycka någonting Det kan vara lite Jag har haft lite problem Med sånt ibland Att det inte kommer upp mm. Jag hade ju katt också mm. Kanske är folk som har skrivit Men inte kommit mm. upp än mm. Kan det ju vara um, Och det kan ju vara för att iTunes är segt som fan mm. Gilla oss på Facebook Följ mm. oss på Twitter Fylletank eh, Maila in till Fylltank@gmail.com Ja eh, Och så Ska vi lägga upp lite eh, Länkar och sånt på hemsidan Så ni kan gå in på Fylletank.se också Efter hur ni har hört här mm. eh, Och så mm. Och ja och så Det var allt va mm. Vi ska försöka använda Våran hemsida lite mer Än vad vi gjort innan Tror jag Ja eh, Och, och första personen Som mailar in Får en t-shirt Ja. ja, från nu. En person får en t-shirt dela ut den här veckan. Och mm. maila in. Och så då måste ni fan skriva adress och storlek i mejlet ja. Annars får ni ju. Det vara... äh. du måste ha en fråga också till frågelådan Ja, ni måste ha något ja. litet. Ja. Det är kriterierna. Ja. Då får ni en t-shirt. Ta, ja, det var det allt för oss då. Du är super. Ha? Du är super bra. Tio minuters ha? jävla. Det avrundig. är super, säger jag. Okej. Okay. Lägg på luren, fan? Och så, vänta, vänta, vänta. Vi ska avsluta på en liten cliffhanger här. Att nästa söndag, då jävlar. Alltså, Det här kommer inte Anton i år. Jo, jo det, visst, då ska vi sitta någonstans. Och mm. spela igen. Det, vi säger det inte vart. Men nästa söndag, då jävlar. Nice. Nice. Vi hörs nästa söndag. Då gör vi. Då blir det galet. Har det, ha, ha det gött, killar. Puss, hej. Puss, puss. Hej. hej.